«Ми з землі!» «Як з землі?» збентежився хлопець. «Там ще нема потужних космольотів». «Як же ви?» «А ми на вашому кораблі», пояснив Славко. «Були в горах, бачимо срібний диск, такий круглий, вийшов робот, кудись поскакав, а ми в люк, корабель і полетів. Побули на Марсі, а звідти сюди, а корабель десь полетів, ми і залишилися самі по собі». Ой, здорово, затанцював хлопець довкола шукачів. Ой, які ви молодці, оце так мужність летіти в чужі світи на інопланетному кораблі. Як це ви додумалися, як зважилися? У нас мрія, щасливо усміхаючись, сказала Ліна, якби не мрія, ми б не полетіли. Яка мрія? поцікавився хлопець. Казкова. Розкажіть мені. «Славко, розкажи йому все. А ти допоможеш нам? запитав Славко. Все, що зможу, скрикнув хлопець, склянуся сонцем, що зроблю все. Ось моє серце, воно ваше. Ім'я моє рон. Шукачі назвали свої імена. Рон усміхнувся приязно, поплескав по плечу Славка, лагідно торкнувся долони плеча Ліни. Підморгнув зовсім так, як це роблять земні хлопці. Потім на мить замислився. На його високому чолі прокотилася Хмаринка задуми. Ви, мабуть, їсти хочете? Як вовки, прокотнувши слину, сказав Славко. Які вовки? не зрозумів Рон. А наші земні вовки. Хижаки такі є. Хлопець весело засміявся, поблискуючи ясно фіолетовими очима. Потім метнувся до стіни щось, натиснув. Рон дістав з неї два червонобокі, Плоди подав новим друзям. Ліна одразу гризнула прозору шкурину, бризнув пахучий сік, солодка рідина потекла до рота. Ой, як смашно, видихнула вона, аж у голові паморочиться. Плоди сподобалися і Славковій. Від них прояснилася свідомість, ще злоутома, у тілі попливла хвиля бадьорості. Рон відчинив ще одну нішу, приніс два райдужні костюмчики, подав їх мандрівникам. Вони взяли, дивуючись. «На що це?» «На згадку про ра», – пояснив хлопець. «Одягнете. Не горять у вогні, не пропускають холоду. А свої залишите мені. Для музею». «Таке в музей?» – скептично запитав Славко. «А як же? Вбрання дітей землі?» – захоплено мовив Рон. Та це буде найкращий експонат нашого музею. За кілька хвилин Славко і Ліна набули святкового вигляду. Нове вбрання підкреслювало стрункість юних тіл, було зручне і прохолодне. Рон милувався новими друзями, ходив довкола, вдоволено торкався пальцями їхніх плечей і рук. «А тепер говори», – попросив він Славка, – «розкажи про вашу мрію». Славко, хвилюючись і збиваючись, розповів про все, починаючи з появи двох болідів над селом і кінчаючи прощанням з Сказав про дивний заповіт чуда світу, про якусь трагедію планети квітів, яка гине і якій треба допомогти. У чому та трагедія і чим допомогти невідомо, шлях казки повинен привести до розгадки очі Рона темніли, сповнювалися глибокою серйозністю. Він уже не здавався веселим хлопчиськом, а мудрим і навіть суворим чоловіком. Розповідь Славка вразила його, схвилювала до глибини душі. Він схопився з крісла, в якому сидів, слухаючи оповідь, підійшов до Славка, обняв його. «Я готовий померти, аби допомогти вам, мої друзі». «Що ж ми зробимо? Планета квітів. У дитинстві я чув казки про неї. Треба запитати у просторового інформатора. Ходімо». «У кого ти запитаєш?» – невторопав Славко. «Побачиш сам. Це недалеко». Вони вийшли з будиночка. Рон підійшов до сріблистого дерева, прихилив до себе віть з рожевою квіткою. тремтливі полюстки її розгорнулися віялом, Замиготіли веселими переливами. «Кохана Квітко!» – приязно сказав Рон. «Зв'яжися з простором! Канал всепланетного інформатора!»